Alors Jean-Michel Barxoui qui l'en est gunhou. Et gunhou. Ordiane euh Bauduc hier hor gun gasnaffe. Idaduque benna, Personnier uh, Belhar elle a qui tabat en uh, tolatique, uh, monsieur du Cier président de ce corps. Bon, heben euh ispitwi sande que uh, Baudecourt est sous mait uh, déjà. Euh Gaznaké Cartan suite su uh, uh, e uh, Belhar Eta Ardal, eh Ardal eta belharren suin lehe, lehen goba pasear lehiaketaba. Eta bom e, egune hebenek hor tientakosinuk eh eta gugu unegina senta hebenik usten diau belhar hu eta Ardal hu eta bongaizukaitatzia bena momi e, Heltzen gytu eta agda ihun, zera nahi duhoi. Ebe... Huni guztendu? Ebe, Eztitia ebeti hun egiten... Uh, Nuizteik ademua giteik... Uh, aminibat uh, epanchatzen... Uh, hune egitea... Hune uh, egitea... Jorten tzakia hunshi bat... Ehe izeltu shartzea beharzen uh, eginin... Shailin... Uh, uh, La bontxea eztiuk... Uh, Estu beti jaiza. Mm -hmm. Eta 0 0 ikustenusi ordin belhar, senusi no le couche dessus egiten dut Ordin, eh ordin leiaketa hoie dozun hobekak hoiz eh uh, egin dituke uh, hemen ordin IPHB atik crui antolatzen, eh uh, IPHB sitjudi patrimonial du Obean. Uh, Hankot han kont bitegni sen horra toketa egiten dio oen prestazioa. Eta guk Belharra korbolio li bat emarren diage, Eta nimeo statuik, Eta itxila ez dak jai nuna den Mena e, huna haitatzen dago eta beheshten dago Eta hoi egin ituk egin terratzeko gazna feida huntan e, e, import, ikusteko, e, ikusteko berdemoan e, Belharren, belharren e, baliua Eta egun gaisa padakiaigu, segur nuk uh, gwen badiela harrek badieela balio handia, punxeginipali madia eta heltsen magia or, ordutan egitea eta uh, denboa abantalla bat egun. Mm. Su maat parte arsale Ordin, uh, hogei bat Ordin jogei bat parta, parta, parta, parta, parta... Jogei bat jenteke kariti eben uh, echantilluk eta uh, huk uh, sun uh, gehiago ge kohortana egin tiage mm -hmm. eta ba du si ordine e bai, sereneta, uh, be je te surveille présente sec ko eta be voilà bel harak la boyi edo chalseco edo, edo yo ste bai ordina uh, hau uh, koncurdo furage hau hau you need to have an atarace egiten die uh, la egiten duk eta egiten du bestetane. Nun gazna xaltzeko behita, eta heben atarratzen e, egiten duk eta judistak importantela. Zen eta gazna hunan egiteko behar dik kabalik, behar dik unksa geniatu eta e, importentuk, zinez importentuk, eta goberriz e, heben atarratzen zente e, hanitxigandu goizuntan, Etoa jentek ahatzei tia uh, uh, zertai eginten ez nia, ez dagoze jaten dien kabalek, eta uh, ez da sin ez importantela, uh, jakinaz tia, belharreti uh, dela egiten uh, ez nia. Ez da uh, gobezte gaitzabat, uh, sin ez importanta uh, baduken ikusteko manean, bizi gütuk uh, gune batetan, uh, ez da belhar baizik, eta uh, sregurki, ezorrohun baina badia ju emu hani ze belharetan eta uh, horren uh, baliatzio guengatik izaan dokumentu uh, haniçi importante guengastentako mm -hmm. etorrian uh, serba du sii hor uh, proposat seco un cha compris tu baduit kataloge ah, ordina e uh, ordin oso irati uh, shukur makak uh, antolatutik voy di la tsammentuka bat eta gogozketa hortaila hor tailanda izanik izan zia de badio bat konlementarite plena montaine. joiduk uh, uh, peko uh, etxaltli batek uh, hanitz uh, belharre egiten dienek belharretar da. Menuz uh, ahal izan uh, uh, ben sal uh, belharretardaak uh, burtuko etxaltli Edo eta espeitik habo egiten ahal maxela delaakos eta espeitik habo jenteik edo espeitik handitu behitik ementus. Haskuntzak e egin halizan de zen joxiz, uh, pekareko, ordeen hori uh, askarrei jeren hitz hori bena, uh, peko belharak eta ardalekin zenetan. Uh, Uh, Guen Shormakak, uh, Ispitin, Nahidik, uh, Guen Güneko, uh, jan, jan Hayekin, Eginik Isanditin, Guen Eznia eta Guen